Det verkar inte spela någon roll. Hur många gånger någon Belmont-Alcard of the inte fi tar koll på en underdrakla så återkommer grevens slott alltid. Det är en ändlös återupprepning, men nu var det taget sedan sist. Tre spel i sidoserien Lord of Shadow har givits ut, men faktum är att under hela 2010-talet kom det inte ut en enda titel i den ursprungliga sagan om Transylvanien. För att inte glömma seriens rötter går jag, Johan Solinge, tillbaka till historien. Till en tid där trasiga pixlar kunde skapa mardrömmar men också besvärliga frågor. Vilka var det egentligen som skapade konceptet om Castlevania? Varför är kopplingarna till skräckfilmer så stark? Och är verkligen Castlevania det riktiga originalet eller är allting snott? Välkomna till Kala Pixar. detta är historien om Castlevania. Det är 1691 och Transylvanien är till synes en harmonisk plats. Det är hundra år sedan den beryktade vampyrjägaren Kristoffer Belmont dödade grevedraken. Men lycka var det inte för evigt. Till minne av Jesus uppståndelse firade byarna runt om i Rumänien påsk. Men nere i profetian skulle också Herrens makt och inflytande över invånarna minska och en ny kraft träda in. En ond och elak kraft skulle det visa sig. Denna mörka viskning påverkade svaga män att utföra hemliga ritualer. Allt för att få tillbaka greve-drakelä från de döda. Och till sist lyckades de. Månen tätnade medan natten fortskred. Utkanten av Transylvanien hölls en ritual som slutade med att en stor blixt for genom himlen. Ett himla tecken från helvetet som förkunnade att greve-drakelä var tillbaka från de döda. Och med det. Han slott som legat i en hundraårig summer. Simon Belmont, en ättling till den sanna hjälten Kristoffer Belmont, förstod vad han måste göra. Han var medlem i Belmont-familjen och hade därigenom ett löfte att infria. Hans familj skulle för alltid, hur många gånger det än krävdes, förgöra greve Dracula. Med hjälp av den heliga piskan Vampire Killer gav han sig ensam till slottet för att möta mörkrets första. Dessa rader inledde den japansk instruktionsmanualen till spelet Akumaju Dracula, ett spel som utvecklades av Konami till Nintendos Famicom Disk System. Detta skräckinjagande äventyr sättes den 26 september 1986 i Japan och skulle senare komma att kallas för Castlevania hos oss i västvärlden när det sättes i USA i maj 1987 till Nintendo Entertainment System. Anledningen till namnbytet berodde på att Emil Hatecamp som då var senior vice president på Konamis USA-kontor, kände starkt obehag kring titeln Akumaju Dracula. I Blake Harris bok, Console Wars, Sega, Nintendo and the Battle that Defined a Generation, från 2014, skriver författaren på sidorna 200-201 att Hatecamp översatte Akumaju Dracula till orden Dracula, Satanic Castle. En titel med en sådan religiös och framförallt en underton kunde inte tolereras, vare sig av Konami eller Nintendo på den här tiden. Så spelet döptes om till Castlevania och anspelade då förstås på det stora slottet som skulle utforskas, ihop med det faktum att Draculas boning antogs befinna sig i Transylvanien. Spelet behöll även Castlevania-namnet när det portades till Europa under slutet av 1980. I spelet kontrollerade spelarna Simon Belmont vars uppdrag var att återigen ta död på Greve Draken. Castlevania var ett sidoskrollande plattformspel i två dimensioner på samma premisser som Super Mario Bros. var ett sådant. Men ungefär där syta likheterna mellan de båda serierna. Istället för ett inbjudande svampkungadöme försökte Simon Belmont det hemsökta slottet i Transylvanien som istället för att ha klämkäka gombas hade mumier, frankensteinmonster och medusahuvuden som hyresgäster. Så om inte det vore kusigt nog så fick spelarna istället för att lyssna på trallvänliga melodier höra en skräckenjagande orgel uppköp i sina Spelets bakgrundshistoria tog givetvis stor inspiration från alla andra skräckfilmer på temat. Filmer som i sin tur lånade mycket från författaren Bram Stokers roman Dracula från 1897. Enligt myten så skulle Stoker ha lånat idéer till Greve Dracula från Vlad Tepes, en rumänsk förste som spred skräck runt om på landsbygden med sina ökända metoder under 1400-talet. Men enligt Lauren Davies artikel från 2014 på sajten Gizmodo vid namn No, Bram Stoker did not model Dracula and Vlad the Impaler är detta inget annat än en Enligt Davis hade Stoker anteckningar från 1890 att han kommit över en bok av en herre vid namn William Wilkinson. Ett verk med titeln An Account of the Principalities of Wallachia and Moldovia. Denna bokskunde elit Lauren Davis har varit en huvudsakliga inspirationskällan till drakelen och Stoker gjorde research om alla folkmyter som existerade runt om i Rumänien i flera år innan han skrev sin bok. Namnet drakelen ska tydligen betyda djävulen på det språk som användes i Wallachiet, ett område som numera återfinns i södra Rumänien. Den väskiga borgen bestod av sex baner, som i sin tur bestod av tre delar och i slutet på den tredje väntade alltid den lika slug som elak boss. För att kunna hantera detta hade Simon Belmont utrustats med en rad förmågor. Belmont kunde gå, ducka, gå upp för trappor, hoppa och givetvis använda den magiska piskad Vampire Killer till sin hjälp för att ta döp på de spökande monster som attackerade honom. Men fort, nej, det gick det inte. Enligt en artikelserie kallad Tales from the Crypt, som Kurt Kalata skrev 2006 one up, för site of One-Up att spira seriens 20-årsjubileum, är det helt kartlagt att det råder en mindre fördröjning mellan spelarens knapptryckning och det att Simon Belmont svingar sin biska. Så om inte det vore nog så slungades vampyrjägaren bakåt i luften av en smäll, vilket inte sällan ledde till ett fall nerför slottsmurarna som säker död. Om spelarna inte heller klarade av någon av de banor under en tidsgräns som satts upp så slutade det på exakt samma sätt. Hur ologiskt det än verkar. Castlevania var ett deras svårt som frustrerande spel. Och många spelare runt om i världen gav upp innan de fick se surtexten. Som tur är så fanns det också hjälpmedel för att assistera Simon Bell ut. Släskottsätter som märkligt nog var gömda inuti tegelväggar kunde ge tillbaka hälsa till en sargen kropp medan magiska drycker kunde göra honom osynlig, perfekt för att undgå fienders uppmärksamhet. Vampire Killer, den berömda piskan, är givetvis Bellemons huvudvapen. Men vad många inte vet är att tanken från början var att vår hjälte skulle kunna svinga sin piska i mer än en riktning. Detta faktum kan ni läsa mer om i boken The History of Castlevania Book of the Crescent Moon som gavs ut av Konami själva år 2019, mer specifikt på sidorna 48-49. I den stela NES-versionen kan Belmont endast svinga Vampyrkillar rakt fram, men planen var alltså att de skulle kunna anfalla med sin piska åt alla håll och riktningar. Något som man också fick göra i uppföljaren Super Castle Line 4 till den betydligt kraftfullare konsolen Super Superten. Utöver piskan hade vampyrjägaren så kallade sekundära vapen i sin arsenal. Dolkar, yxor, helt vatten, kors, och klockan var alla instrument som förbrukade jackan för att användas vilket lätt gick att få tag på genom att piska bort de ljusstakar som fanns utsmyckade runt om i slutet. Men, precis som med piskan, så fanns det idéer om min. Enligt samma bok, alltså The History of Castlevania Book of the Crescent Moon som jag nyss refererade till, står det på samma sidor att det fanns tankar att använda klassiska vampyrvapen som vitlök och träpålar som vapen. Det fanns också ett förslag om att Simon Belmont skulle kunna plocka upp ett föremål som gjorde honom till en kraftfull varor. Men detta skrotades, antagligen på grund av platsbristen som fanns i nästkassetten. Hur Simon Belmont skulle ta död på Greve Dracula är tydligt. Men vilka som faktiskt utvecklade Castlevania är fortfarande än idag inte helt fastställt. Visst, det står Konami på boxen, men Konami är ett stort bolag och idag verkar det märkligt att en av världens största tv-spelserier fortfarande är utan en distinkt upphovsmann. Men under 80-talet var detta ingen ny och ens märklig företeelse, så gott som alla spelutvecklare gick under Cedoniva, förmodligen för att inte locka till sig uppmärksamhet. Det fanns en rädsla att de stora talangerna skulle bli värvade till andra spelhus. Något som inte bara syntes i Castlevania-serien, utan även i Capcoms motsvarighet Mega Man, som hade allra handa märkliga namn och initialer. Den bästa gissningen är att det i dagsläget är pappan till det som skulle komma att bli Castlevania är en man vid namn Hitoshi Akamatsu. I en intervju från 2003, tidningen Play nummer 20, berättar Masahiro Oeno, regissören bakom Super Castlevania 4 till Super Nintendo, att det var samma team som gjorde alla spelen i trilogin till mess. Tio år senare, alltså 2013, gjorde samma Oeno en intervju med skribenten John Chapenjak i nummer 119 av tidningen Retrogamer, där han bekräftar samma sak. I en enligt skribenten Shepenjak opublicerad intervju gällande spelet Haunted Castle berättade Oeno för honom att det var Hitoshi Akamatsu som var hjärnan bakom Castlevania, vilket är den närmaste sanningen vi har idag. Ingen annan person har så tydligt pekats ut som upphovsmannen bakom spelserien även om det inte sakas andra gissningar. Att Hitoshi Akamatsu är bortglömd idag är kanske inte så konstigt. Enligt Movie Games har han inte gjort ett enda spel sedan 1990. Och enligt de uppgifter som finns, som alltså inte bekräftar av någon trovärdig källa, var det Akamatsu som var skaparen bakom bakgrundsberättelsen, huvudkaraktären och hela sagan på Castlevania. Akamatsu var tydligen mycket intresserad av film i allmänhet, vilket är en av orsakerna till att Simon Belmont använde sig av en piska lik en viss Indiana Jones, men också västerländsk skräckfilm i synnerhet vilket märks på mer än ett sätt i spelet. Själva startskärmen till exempel anspelade tidigt på spelarnas nyfikenhet och observationsförmåga. Den som var uppmärksam kunde upptäcka att den första bilden i spelet såg filmrensa från en klassisk rulle och mer anspelningar på skräckfilmstemat skulle komma från Akamatsu. Originalfilmen om Dracula från 1931 med Bella Luguzzi i huvudrollen är den mest uppenbara och lämpligt nog så släpptes Castellania på pricken 90 år efter Bram Stokers ursprungliga roman. Men även andra monster från filmvärlden som Frankenstein, Munier och Spöken finns med för att inte glömma döden själv. huvudena trodde många länge endast var hämtade från den grekiska mytologin, vilket förvisso är delvis sant, men de existerar också i en skräckfilm nämligen från The Gorgon som gjordes 1964. Bland de få som lyckades ta sig igenom hela äventyret och fick se sluttexterna där referenserna än mer uppenbar. Hade de inte förstått det innan att skaparna var stora cineaster så borde de parodiska sluttexterna göra det spärtsamt tydligt. Eller vad sägs om pseudonymer som Christopher B. istället för Christopher Lee, Bello dugg istället för Bella eller Green Stranger istället för Green Strange Ett lustigt smeknamn sticker upp ut i eftertexten En viss James Banana som uppenbarligen är en passning till James Bernard Som komponerade musiken till filmen Dracula Som inte är med originalfilmen från 1931 Eftersom att just denna rulle är från 1958 med Christopher Lee i huvudrollen Det som gör just denna synonym intressant är att det är en annan kompositör som gömmer sig bakom detta alias Nämligen Kinyo Kamayamashita tillsammans med Satoe Terashima som skrev musiken till Castlevania. Dessa stycken var debutverken för såväl Yamashita och Terashima och de satte stämningen direkt Det skräckenjagande sottet akkompangerades av kraftfulla orgar pockande stråkar och mäktiga ekon som dansade runt i sotsalen. Alla förklädda i nässens blippiga njutsikt. Många av spåren i spelet har återkommit till serien med jämna mellanrum. Då som oftast i uppgraderade och svulstiga orkesterarrangemang och är även populära inslag på alla andra konserter på temat spelmusik. Idag är Castlevania-seriens musik viktigare för varumärket än det heliga vanligt piskan på en vad dessa båda kvinnor har gjort efter Castlevania är tyvärr till stora delar höjt i dumt. Satoe Terashima har egentligen bara tittat hon ut musiken till det första spelet i serien samt Castlevania 2: Simons Quest men därefter är det svårt att råda klart i vilka alster hon egentligen har gjort om en något. Kunuyo Yamashita är desto mer välkänd. Hon lämnade förvisso Konami ut 80-talet för att bli en fridansmusiker men hon höll sig kvar i spelbranschen och har bland annat gjort musiken till Mega Man X3 och en rad med halvkända nazo med som till exempel Power Blade och flera delar i deras serie. 2010 lämnade hon dock spelbranschen för gott, då hon lika talande som ironiskt nog komponerade musiken till Wii-spelet Walk It Out, ett casualtyr som går ut på att promenera Akumaju Dracula släpptes som sagt den 26 september 1986 i Japan. Anledningen till att jag återupprepar det datumet är att det är av vikt på mer än ett sätt. Bara en dryg månad senare släpptes Vampire Killer till hemdatum MSX2, ett format som Konami hade en viss förkärlek för under den här perioden, då även de tidiga Metal Gear-spelen av Hideo Kojima släpptes till samma format. Vampire Killer var dock inte en portning av Akumagi Dracula, utan ett spel som utvecklades parallellt med Famicom Disk System versionen. Det hade samma premisser och i stora drag samma handling, men har också avgörande skillnader. Den största är att Vampire Killer, till skillnad från Akumagi Dracula, inte var lika linjärt i sin design. Det lade ett större fokus på pussel och utforskning, där Simon Belmont skulle leta upp en nyckel på varje bana för att låsa upp en bossdörr. Ett koncept som Konami troligtvis hade lånat från Nintendos Metroid som släpptes bara några månader tidigare. Att Konami skulle hämta inspiration från Nintendo skulle det hända fler gånger i framtiden. Vampire Killer till MSX2 har av historien beskrivits som en udda konvertering av Famicom Disk System Men det finns obekräftade rykten att MSX2-spelet är det verkliga originalet i serien. Utvecklingen av Vampire Killers skulle enligt uppgifter har startat redan 1985 och därmed före tillverkningen av Akumagi Draco och att många av de idéer som fanns i det så kallade originalet fördes över från hemdator till tv-spelskonsol någon gång under 1986. Tiden skulle båda spelarna ha varit färdigställda ungefär samtidigt, men då Konami inväntade en hårdvaruuppgradering till MSX2 så avgjorde ödet allt med att släppa Akumagi Dracula först. Huruvida det är Akahiko Nagata, alltså regissören bakom MSX2-spelen som försedde Hitosha Kamatsu med tips eller tvärtom, förtäljer inte historien. Men än så länge så finns det inga uppgifter om att Nagata skulle ha varit den riktiga upphovsmannen bakom det vi idag kallar för Castlevania. Han har i varje fall inte tagit anspråk på att vara seriens skapare, vilket är en skaplig fingervisning om att han faktiskt inte heller är det. Men att han var regissören bakom MSX2-spelet, ja det är helt fastigt. Till skillnad från Akamatsu hade Nagata en betydligt mer långlivad och framgångsrik karriär inom spelbranschen. Bland annat har han, enligt Moby Games, varit producent till Kojimas kultklassiker Snatcher och Polisnat samt även varit exekutivproducent till Metal Gear Solid. Vad som är falskt eller inte är ännu fortfarande obekräftat från Konami men vad som är sant är att spelen har sina distinkta hårdvaruskillnader. Vampire Killer utnyttjade en betydligt rikare färgpalett med sin kapacitet, men en av att den bara kunde visa en skärm i taget. Akumagi Dracula hade förvisso betydligt sämre grafikbestanda, men tog istället vara på Nintendo-maskinens möjlighet att med enkelhet kunna skrolla skärmen. Castlevania har konverterats och sökts till alla möjliga format sedan sin ursprungliga release. Japanska spelare kunde i originalet Akamadi Dracula spara och namnge sitt spel i bästa The av of -anda, vilket beror på att tiden gavs ut på Famicom Disk System, en tilläggsmaskin till Famicom som spelade upp disketter istället för kassetter. Detta gjorde det billigare att producera spel vilket gjorde att Konami var mindre generösa med ett sådant batteriminne när Castlevania säcktes i väst eftersom att vi aldrig fick ta del av denna diskettmaskin. Det finns även musikspår som ej finns med i våra västerländska versioner och många av de ljusstakar som har placerats i software finns på andra ställen i den japanska versionen något som gjorde spelet välbehövligt enklare. Lustigt nog var alltså det japanska originalet svårare än våra västerländska DITON vilket var ovanligt på den här tiden, då det oftast var tvärtom. Apropå just enklare så släpptes spelet på nytt 1993 i Japan då endast som en Famicom-kassett och då med möjligheten att välja svårighetsgrad något som var frånvarande i originalet. Utöver detta har Castlevania släppts till mer eller mindre andra möjliga och omöjliga format. Spelare som antingen ägde en Commodore 64, Amiga, PC, Game Boy Advance, 3DS eller varför inte en Wii U har haft möjlighet att spela spelet där allting började och då har jag inte ens nämnt alla sanningsutgåvor som säljs till nutida format. Värt att nämna i sammanhanget är spelet Haunted Castle. Ett arkadspel som släpptes 1988, två år efter den ursprungliga releisen. Det som gör denna titel intressant är att det från början inte var en del av Castlevania-serien, trots att det ofta har marknadsförts just som ett så kallat ultimat version av originalspelet som släpptes till mest. Tanken från början var att Konami ville göra ett action spel med skräckenslag fast för arkadhallarna istället för hemmaskinerna. Men utvecklingen gick på tongo. Masaki Kokino, som då var designer för Haunted Castle, återberättade i en korrespondens med sajten Castlevenia Fandom att de hade stora problem med spelet, främst på grund av att de hade ont om personal. Nya programmerade kallades in för att färdigställa spelet på rekordteam och för att ge spelet en välbehövlig push ändrades alla banor, karaktärer och fiender. Nu var slottet i Transylvanien skådeplatsen, Simon Belmont hjälte och Greve Dracula slutbossen. Det var inte planerat på det här sättet initialt, vilket också märks. Även om mycket är hämtat från originalet är mycket också annorlunda. Till exempel så finns det inga ljusstakar att piska ner från slottsväggarna. Dynamit fanns med som ett specialvapen och istället för obegränsade Continuous fick spelarna nöja sig ett litet. Kokino har berättat att spelets röriga kodning gjorde att de fick lägga ner mer tid på att rensa i buggarna snarare än att balansera spelmekaniken, vilket också märks. Spelet är om möjligt än svårare än Castlevania, eftersom att det var ett arkadspel vars främsta funktion var att suga mynd ur den stackars spelarnas planbunker var egentligen mer gemensamt med Capcoms ökända Ghost Goblins. Haunted Castle var förvisso det första spelet som återanvände till samma formlar som fanns i original i Castlevania s då Castlevania 2 Simons Quest satsade på ett mer rollspilsliknande upplägg. Men icke desto mindre är det få som skulle anse att denna titel är att betrakta som en riktig del i sagan. Inte minst då det från början aldrig ens var tänkt att vara en del av serien. Anledningen till att Castlevania sattes på så många plattformar var att det kort och gott var en succé. Japanska tv-spelskribeln tar har spelat av skyhöga 34 av 40 betyg och retroaktivt har sajter och magasin som IGN, Retro Gamer, Nintendo Power och Game Informer kallat titeln för en tvättäkta klassiker. Därför är också lika delar synd som tragiskt att det skapare mer eller mindre har gått den digitala graden. Hitoshi Akamatsu, mannen som av Masahiro Eno beskrivs som skaparen bakom hela serien, nådde aldrig samma höjder igen. Han fick förvisso förtroendet att rekrytera uppföljarna Castlevania 2: Simons Quest samt Castlevania 3: Dracula's Curse och fick därmed fullgöra sin trilogi, Men de sålde oväntat dåligt till skillnad från originalet, något som fick ledningen på Konami att nedgradera Akamatsu från en heta stor. Därefter har han främst varit programmerare på mindre kända Konami-titlar som Surprise Attack från 1990 och den inte så legitima Metal Gear-uppföljaren Snake's Revenge, men det skulle komma att bli värre. Akamatsu placerades ytterligare ett snäpp neråt i hierarkin och efter 1990 går det inte att läsa om honom några eftertexter. Ett obekräftat rykte säger att han i mitten på 90-talet jobbade på ett av Konams så kallade kundtjänstcenter Innan han lämnade företaget och spelbranschen för gott. Akamatsus ambitioner med Akamado Dracula senare Castlevania, var skyhöga. Han tog sig an projektet på samma sätt som en filmrekursiör närmade sig filmmanus och ville skapa en cinematisk känsla fast i ett tv-spel. Ingen vet idag hur framtiden ser ut för Castlevania. Visst har sidoserien Lord of Shadow varit framgångsrik, men det inte heller delar av själva huvudserien av tv Utöver detta utannonserade Konami Castlevania Grimoire of Souls 2018 till mobiltelefoner. Ett spel som förvisso släpptes hösten 2019 men då endast i Kanada och titeln väntar fortfarande på en internationell release. Ela Katumur säger att spelets låga kvalitet ihop med alla de bitarna som gör mobilspel frustrerande som dåliga kontrollmetoder och mikrotransaktioner för att ens kunna spela det är anledningen till att Konami helt har stannat upp det projektet. Det faktum att Grimmar of Souls blandar karaktärer från olika tidsåldrar gör att fansen inte anser att denna del är en riktig sådan av Castlevania-sagan. 2009 släpptes således den senaste autentiska uppdagen då under namnet Castlevania The Adventure Rebirth till Nintendo. En titel som inte ens anses vara en ny del i serien då de lånar många inslag från Gameboy-spelet Castlevania Dead Adventure från 1989. The Adventure Rebirth släpptes som så kallat WiiWare, ett nedladdningsbart spel, och går nu inte längre att få tag på då servern ligger nere. Det närmaste som fansnålserien kan få tag på för att stilla sin abstinens är att titta på Netflix-serien som gjort tjuxten. Efter tre säsonger blir det nyligen klar att det blir en fjärde, men frågan är om det är tillräckligt för att få begäret efter interaktiva vampyräventyr att dämpas. Det finns en risk att vi kanske aldrig mer får se spel i den ursprungliga sagarna av slottet i Transylvanien. Vilket gör berättelsen om originalet än mer viktig. Men någonting säger mig att om hundra år kommer Greve Draculasborg återigen att synas i dimman. För är det någonting vi kan vara säkra på så är att den olde vampyren från Rumänien alltid kommer tillbaka hur många gånger vi än har igenom. Ironiskt nog fick Akamatsos karriär ett knivhugg i ryggen i samma andetag som historien om slottet i Transylvanien fick evigt. Detta var alltså allt om historien om Castlevania, det första spelet i serien till Nintendo Entertainment System. Min jättemelodi heter Action Epic och är gjord av Comico och den läskiga låten som spelades när bakgrundshistorien berättades heter Ghosts och är gjord av Raphael Archie. Samtidigt är dessa alsterna hämtade från Free Music Archive och är använda med rätt tillstånd. Alla annan musik kommer givetvis från nästspelet Castlevania och är skriven av Kinojo Yamashita och Satoe Tarashi. Manus, produktion och inläsning är gjort av mig, Johan Sodinger. Vill du veta mer om mina källor som jag återgett i det här avsnittet kan du få det kompletta manuset om du mejlar mig på joansnabelavkallapixlar.se. Även den e-postadress du kan komma feedback om jag kan göra bättre, tips om något du vill att jag gör en dokumentär om, eller bara vill säga hej. Johan Snabel av alltså. Vill du ställa kommentera kan du gå in på hemsidan som är Det var allt för den här gången. Elsa Mario brukar säga, thank you so much for listening to my pop.